Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi mosallam. Ne të arsim në e fundit e morëm çështjen jo, e lëkurës së gorsirës kur ajo drejget. Dha tham se sipas mendimit të masak dietarëve, lëkura jo, e gorsirës kur ajo drejget llogaritet të fastur. Mirpo për qëfar e lëkurën e cilës kafsh, për jemi duke fol, dhe e lëkurat e cilës kafsh logaritet që kërvegjët pastrohet, për këta i shala në do të flasim sante, mirë po para se me shtjelu këtë qështje, do të vërdojmë i lezu fjallë të autorit, e cilë kemi thonë se mendimin e ka që lëkura e ngërësirës kërvegjët ajo nuk pastrohet, pra nda i thotë, wa yubahu istimaluhu ba'd ad-dabgh fi yabis la yatu pardurimi isoi domethon pardurimi ilkurrës ngortsirës pase se çajorexhet në gjërat e ngurtë pa e nuk pastrohet pra se si bash mendimet e autorit nuk pastrohet mirë po lejohet pardurimi soi në gjërat e ngurtë po pra, autori këtu gjithashtu po na jep një dobi tjetër në bostë të mendimit e ti, se përdorimi ilkurës në ngurësirës para se të regjet, para, para regjes, nuk lejohet të përdorët qohë në gjërat në ngurëta, të fatëa, qohë në, në gjërat njome, apo cilat janë të lëngshme. Pra arsyës e është pa pasërti, dhe si e tilë, të më bërderi së është pa pasërti, nuk lejohet të përdorët të fatë. Në edhe për këture fjallët e autorit, ne këptojmë, shumë, e kuptojnë, ose kuptohet në dukshëm për fjallët e ti, që për dërimi, ilkurës nuk lejohet qohët edhe atëherë kër ilkura thahët, po bëhet e thahët, edhe dhe, dhe, dhe, dhe më thonë nuk ka fare lakështinët të. Mirë po, këmën dëmi autorit, është i diskutushëm, për arsye se, edhe në qërështë që e ju thimin e Allah më shroft, Ne themi se kur lëkura Bëhet e that Pra largonë gjitha Lëngjët prejsoj Edhe përdoret në gjërat të ngurta Atër këto Pa përstërtian nuk kalon Të thonë të Trupi tjetër Ose të gjëhet tjetër me, Në cela vendosët në këtë lëkur Se si që është rasti kur Lëkurën e marim edhe e presim Në pjesë të gjata Pra e presim për gjati në shirita të cilat pastaj mund të i përdorim si lloj litari që më të mund të i lidhim në gjërat e të cilat e, në, në, në gjërat që janë të të tharta ose që janë ngurta dhe që nuk pra kjo lkurë nuk i prek direkt në gjërat të të cilat janë të njoma cil, ose të cilat janë të lagështa atëherë këtu nuk ka të këshe përdorimi e kësaj lkurë dhe nuk nuk arritet që do dom do honashte e pa pasër nuk lejot për dorët. Për kënë reze, inshallah, lejot për dorëmi saj. Dhe autori, kërë për thëtë finja abisin, <coughs> lejot pra për dorëmi ilkures e ngursires pas regjes në gjërat e ngurta, pra në gjërat e thatë, prikë saj, me këtë fjall, autori për e ashtën qërsa më lërt, gjërat qëllat jenë njome, pra që jenë të lëkshta, që jenë të lëngshme. Dhe në, në, në, në këto gjërat, pra nuk lejot për dorëmi edhe pas e që të regjet për shambull që në këtë të lkur të vendosim uj apo qumësht apo është dhe që tjetër që është e lëngshme pra dhe pse regjet praf nuk lejuat për dorimi pra rështyve se ajo edhe në pas regje si pas mendimit të autorit në betet e pa postr edhe kjo gjë që është e, e, pa postr pra në këtë ras lukura pra e ka takuar e se e ka prekur një gjë që është e lëngshme edhe kjo është gjë e lëngëshme, këtë rështë që është ujë ose që më shumë e shumë më radhë, duke kër e prej pa pasë tërtin, ose takot më të, atër e jo kalon edhe bëtë e pa pasër. Mirë po nëse përdojrët në gjërat që jënë të fatëa, që jënë ngurëta, pa që nuk jënë të lëngëshme e kështu më radhë, atër e dhe lëkura, është e thotë pasë rejgjës, atër e papastërtisë nuk kalon të tjetëri, të objekti tjetër, për deri sa, e, ose nuk, pra, nuk kalon të objekti tjetër, veç se atëherë kur kalonjë edhe gjumë të kësoj papastërtie. Për nëse gjurë më të kësoj papastërtie nuk kalonjë të objekti tjetër, atëherë do thot nuk kalon edhe dispozit të asoj. Pra, e e gjëja tjetër në betët e pasër. Mirë po ne, qërë kemi thonë e drejë së në kalon, si pas mendimin, matë sakt, është se e kurra, pra pas regjes së saj llogaritut të pastor, edhe lejohet përdorimi i saj i qoftë në gjëra që janë të lëngshme, që janë pra nuk janë ngurta që janë të lëngshme, qoftë në gjëra që janë thata të ngurta kështu morat. L'argument për këtë mund ta pra marrëm nga hadithana e pejgamberes, sa më shumë ç'e kemi përmandë maharet, për çertësi hadithës saq ç'e pejgamberes, sa më shokët e tij kanë marr abdes për një ene të lkurës. ene të lkurës të një ngruajet cële ka qenë që, që, ujdojtare edhe si që di më pra brokashet cële të i therën ujdojtartë kanë qenë logaritët pa pasrëta pa da kjo të, të rëngën se lejohet për durimi i këtyre ilkurës pas regje sësoj edhe në gjërat që janë të lëngshme po që është ujo po gjërat tjera edhe aje logaritët e pasrë dhe autorë po thot pasaj u ashtonë min hajëvanin tahirin fil haja pa lejohet për durimi Il kurrë së ngorshirës parejës pas së regjisë së saj. Në gjëra të ngurta, nëse ai lkur merrit prej një kafshe e cila ka qenë e pastër gjatë jetës së saj. Do nëse ai kafshë e ngordhur ka qenë e pastër gjatë jetës së saj. Po autori këtu po na sjell kët dobi <coughs> ose kët kost kët ë ë ndobi për fjalët e tij, se lkura e cila lijo për dorërimin e saj pas regjes, në gjërat e ngurta, është një kura asoj kafshë, e cilja ka qenë, ose është logaritur e pasër gjatë jetë të sesoj. Dhe e, kafshët cilja të logaritur e pasër të, gjatë jetë të së tyre, e, ose e, kafshët dhe më hënkuptimin ato kresa që jetojnë, që janë gjalla, për që logaritur e pasër të gjatë jetë jetë së tyre, janë disa lojë. E para, ojëon gjithat ato koshë na lejohet ne muslimanë konsum, konsumimi i mishë të tyre. Qësh janë devet, pastaj lopët, pastaj ëh dele, dhëndrë, pra, si gjithashtu sipas mendimit më mosakt ëh hienat ekso më radh. Lloji i dytë janë çdo kosh, kjo sipas mëdhëmbët hanbeli, çdo kosh e cila është në sëmallsinë e macës. Maqësa dhe gjitha kashët cilat janë në madhësin e trupit e maqës apo që janë madhëvogljë. Se sa maqësa. Kjo, kjo është mendimi i më dhebët hambelli, edhe këta argumentojnë me hadithën e pejga mirës, asom kur ka thonë për maqën, inna hajlejset binegjes. Maqësa nuk logaritët e papasër, pëse inna hajmin e tawafin e alejkum, nga se maqësa është aje që jetën me juve. Pra jetën, etës, në mesin e juve e kështu mëral dhe lojit të retë kjo hadith vërtet është hadithi sakt se pasë mëndimit ma sakt djetarë pra ndaj një piesë e madhe një piesë e madhe djetarët hadithet e kanë saktësuar këtë hadith për këtyre iman Tirmidhio, ibn Khuzajme Mukaili Ibn Hibani El Hakimi, ibn Tejmija dhe tjerë Bukhari ju thotë Gjoha dhe Malikun Malikun bënu anesin hadhe l'hadith E rriwayet, rriwayet e imam Alikemi më thënë se ka vlerësuar këtë hadith se është i mirë. Wa riwayatuhu asahhu min al riwayat, riwayat e tij, jo transmetime që vijnë prej Imam Alikut është më i saktë se transmetimet që i këtij pra transmetimit të hadithit që vijnë përmes rrugës së Imam Alikut është më i saktë se që vijnë përmes rrugës të tjerave. Edhe edhe alkunti ka thënë riwayatuhu rru, thiqatun ma'rufun transmetuesë këtij hadithi janë gjithë besueshëm dhe të njohur. E kështu më rrath, do më thonë, këtë hadith e transmiton pra dhe tjertë, pra e shumë malikut e transmiton pra imam Ahmedi, i Budahudi, e nësahiju, po të të tërmijhiju, dhe tjertë. Lojët rritë, i kërjesa vëse kashët cilat logaritën gjallë, e, të pasrë të gjatjetës të tyre, janë të gjitha ato kashët të cilat nuk kanë gjaki cilë rrjedhë, po si shprejhen djetarët, nësa jo thejrët, apo vritet, apo kështumëra kështu dhe thonët lëndohet, nuk rrëz gjakë prej tyre. Dhe loj 4 është një rio. Mirë po, të thotë kjo një rio nuk jo në këtë qështën për cilin tuk e diskutuar, për arsye se për dorimit, i lëkurës e një rio të është haram, mirë po jo pësa e është i pa pasër, por për shak të shenjë të risë të ti, po që Allah së me në talen një rio n Dikush e mërë lëkurën një miu, apo lëkurën një moceje, si pas me dhejbet, pro. Nese e mërë lëkurën një miu, apo lëkurën një moceje, edhe e regjë, atë, pra, e kalonë në përprosesin e regjës, atër kjo lëkurë nuk pas të rohët, si pas me dhejbet, hambeli, mirë po lejot për durimi sojnë në gjërat të nkurëta, në gjërat të hata, që janë që janë, nuk janë të lëngëshme, nuk janë të njoma, e këshomë rët në mendim të teatrit dietarëve është se do thotë edhe kura e tyre bëhet e pastër. Edhe lijohet për durimin e tyre, qoftë në gjërat që janë të lëngshme, qoftë në gjërat që janë e të thata. Siç e përmend këta pra dietar autori librit Elin Sof. Prandaj sipas këtij mendimi lejohet pra çdikosh me marr kurën e e, e mocës me regjëtor edhe me me bosen la, në një lloj ene të vogël ku i vendos pra ujin apo gjërat që nevojshme që që do të mund të jenë një alternativë. Pra pas rregjës. Ngase pas rregjës sipas këtij mendimet dietare ajo pastrohet. Mendimi i tretë i dietarëve është se e alkora e ngurësirës nuk pastrohet përmes rregjës, përveç nëse është ngurësir qëllen e bën të lejuar pra thërrja pra, e saj. Tanë është ngurësirën e yakoshje, të cilën neve thërrja e saj në në po ayo kosh kur të therrret bëhet halal, është bëhet e lejuar për neve muslimanë. Siç që përmend këto autori i librit Al-Insaf pra në në këtë libër. Edhe qelat janë këto kosh, do të thonë se thërrja e tyre bëhet halal e lejuar për neve pa konsumimi i, i, i mishit të tyre pra, sy që përme në më lartë, jënë devet, jën, pra, ljopet, pra, jënë dhend, pra, delet, dhjit, e kështu më ratë. Në mirë, po, atë të kafsh të cilat theri atyre nuk e bënd të lejuar për neve konsumime në mishët atyre, atër lëkurat atyre, kur në gordin, pra, kur në, në gordin të kafsh të lëkurat atyre nuk pastrohet për mes regjës dhe si pas rejë u themin, kështë mendimi maj sakt, edhe thot që këtë mendimi ka përgjede dhe hua gjëjtia, abdur Rahman ibn i Saadi, Allah më sheroft, e librin tina, e lëmukhtarat, e lëgjellie, dhe si pas ti mendimi, pra lëkura, macës, dhe kajët se lët janë në madhësim, mët madhë voglë se sa macëja, pra nuk pastrohet për mes rejqës. Dhe si pas me dhejbit, hambeli që po për menatorim, arsyja, këso në lidhur me pastërtinë e kafshës gjatë gjendjes së jetës së tij. Sasaj, pra gjatë gjat jetës së saj. Prandaj e kafsha është e pastër gjatë jetës së saj, atë lejohet përdorimi i lkurës kur ajo kafshën ngordh, lejohet përdorimi lkurës së saj pas regjistres në gjërat që janë të thata, pra që nuk janë të lëngshme. Mirë, po prapë ato nuk logaritët Prapë lëkur asoj nuk logaritët e postrë Si pas mendimet të dytë që përmanu ma lartë Shdoj lëkur në përgjithi kur të regjet ajo pastrohet Pa vërsisht e që farë kafshë i përket ajo Po shdoj lëkur e kafshës së ngordrë kur ajo regjet pastrohet Pa vërsisht e që farë kafshë i përket ajo lëkur A, është kafshë Pra nëse nealë jodh konsumimi i saj me shtërrët apo jo e kështu me radhë. Dhe sipas mendimit tret, pra e pro e il cura pastrohet, il cura e kafshës e, e, e ngordhur pastrohet vetëm nëse ajo kafshë e ngordhur është prej atyre kafshëve që nëse ne i therrim, pra gjatë jetës së tyre, neve pra therrja e tyre na bën halal në e bën halal konsumimin e mishët e të tjë. Dhe shë ju të i mine, Allah më shaloft e ka, ka përzedh këtë mëndim, si mëndim më të sakt, pra mëndimin e tret, me argumentin që në disa transmitimet hadithit, të hadithit e mejmundës që kemi përmanë më heret, kër pejga meri salal dhe sam i ka këshilu, pra familin e ti dhe sahabet që me përfitu, pril kurës aso i deli së lehë ka qenë në ngordhur, që me regjë, e në disa transmitimet ka thonë dibagu ha dhe kat ose ka thonë dibagu gjullu diba, dhe ilmejte dhe këtu ha. Pastrimi i saj, pra pastrimi i lkurës, vërtetë regja, i lkurës se kafshës e ngordhur, është therja saj. Pra këto në këtë hadith, që shumë të pra, transmiton ima Muhmedi në saju, edhe tjerë dohën, Shumë për djetarëve kanë logaritë si hadithë të saktë që është i bërë haqjeri që dhe të i snadu husahih në libën e tina etelkisul habir ati zinjiri është i saktë po është të ka ardhë të më thonë edhe një hadith të jetër vërtet po ka ardhë të një version të jetër i këti hadithi pej aëshës radio në që transmitohet të në saju që dhe dhe bëghu lmejti dhe katuhu eh, regja elkurës e ngërësires është kura jo thejrët edhe Ibn Hajjeri e thotë që kjo është pro hadith Hasan i Mir e kështu më radhë Se dë qovë dë thonë ka arë në hadith, edhe transmitimit tjera hadith, edhe hadith ose rrug tjera transmitimit tjera hadithit që të regojnë se pe gaberës asom në disa transmitimit ose rrug të transmitimit tjera hadithit e ka përmandur thejrjen edhe dhe katë edhe si që është njohër pra, thejrja nuk e bënd të pasër, vese atë kafsh, e silla neve në lejohet me ngrënë apo me konsumu mishën e sojnë. Për këtë arsye, për shambull, nëse dikush e mërë edhe thejrë gomari në shpisë, edhe gjatë thejrës, e përmen e mërë në lathat bismila, edhe thejrë edhe thënë edhe djerës, gjakun është të si shkërkot shërjatikisht, pra është thejrë e, e, e pranuar fëtare shërjatikisht. Mirë po, realisht, kjo në terminologin islami nuk qëhet dhe katë, si që përmanë këtu në këtë hadith, pro nuk, nuk quhet ose nuk logaritet therje e leqme fetare. Për këtë arsye, sejme, pro qërëtës që e këthëmi në që lëkura, atyre kajhë që e kemë haram të ndaluar konsumimin e mishët e tyre, edhe nësaj e kajhë të është e pasër gjatjetës e tyre, të hënkë lëkura e saj, nuk pastrohet me, me përmes regjis nuk pastrohet përmes regjis pa pasi që të regjit edhe dohon që jo thimin e arsëtën ose e shpjegon më tutje këtë mëndim thot që kafshaj cilë ashtë e pastor gjatë jetës sesaj logaritet si e pastor për shak se njerës të kanë vështir që të ruhën ose të largohën edhe ë dohom mos keni kontakt me to. Për këtë arsye e pejgamberi tha son ka rron promosen inna minat tawafin alekum. Ajë është një kafshë e cila ë do të thot vazhdimisht keni kontakt me to. Po është ë do të thon në mesin e juve jeton me ju e kështu më isha, imi, thot, arsyje, për për jammeri, me radh. Prandaj shehim i thot kjo arsye. Për çelën pejgamberi sa me kallavërisë arsye ose e ka marrë e ka e ka treguasi arsye që me konsideru mosën të pastër, kjo arsye përfundon me ngordhjen e saj. Për këtë arsye, do thotë ka masa, katër rast kur ë vdes, falë kur të ngordh, kthehet në origjinën e saj që është pa pastërtia. Prandaj nuk pastrohet ë dohën kura e nëlkura, saj nuk luarit të e pastër përmes regjis. Nuk luarit të e pastër përmes regjis. Për për Mbala është ngordhur, edhe mendimi më i saktë idiator ose çdo kosh e cila ka ngordhur dhe është për atyrë koshve që lejohet konsumimi i mishit të saj, atër lkura e saj. Përpasi që ngord lkura e saj pastrohet përmes regjis. Sot edhe këtu është njëri prej dy mendimeve që transmetohen ose përcillen për shekullin e Islamit i Ibn Taymijes Allahu subhaneh ve teala, edhe thotë gjithashtu ekaj edhe një mendim tjetër me qenë e përkrahëm mendimin aty të diatorëve që thonë se nëse kafsha është e pastër gjatë jetës së saj, edhe pse nuk lejohet konsumimi i saj mirë, po është për kësaj të pastërt. Gjatë tjetë se, se saj, atër, lëkura saj pastrohet nësë ngorë, pra lëkura saj pastrohet për mes regjës. Dhe këtë mendime ka përme, po, shrejulli islami në libine të jenë më gjmullë fetalë dhe në libra tjërë. Po, gjithashtu dhe mendimi aty në djetarëve që thonjë se gjdo lëkuru, në ngorsirës, që farë do kështë qofta jë, që regjët, bëhe të pasë edhe kjo është mendim shumë i forët. Gasa garneti sa hadisat pejgamberes sonum checkup aman nit per qjeshme. Sa kulu i habin dubiq faqad tahur. Isdol kur kafsas ngordh qe reghet, isdol kur kafsas qe reghet ajo bhet e pastur. Ajo pastrohet. Kan edhe transmetime tjera, hadith ose hadithe tjera qe vjen transmetu ne ket kuptim, qe pejgambersi me ka pergjithsu qe çdo lkur e cila reghet ajo bhet e pastur. Por pra që për mendimin them, kjo është mendimi më i saktë, edhe pse dohom mendimi se nuk ka përzgjedhshë, u themi, është sigur që të më i sigurt që punohet me të dhe Allah di më mirë. Pastaj u thoni vazhdon thotë: "Ule banuha, edhe çumshi i ngursirës, pra kuptimin edhe çumshi i saj, pra çumshi i ngursirës është i papastër. Elle nëse nuk kanë ndryshuar çumshi i saj për shkak të kësaj ngursirës. Do të thonë nëse, nëse nuk kanë ndryshuar vetit e çumshtit për shkak të ngorsirës ai prap llogaritët i papostë. Dhe arsyeja për këto është se çumshi është pra siç e dim një lëng, një pra një gjë lëngshme e cili në këtë rast është takuar ose ka prekur një papastërti. Prandaj pa përderisa e ka prekur është llogaritët i papostë. Sigur sigur një sigurisë, ëh, do të Alpësa, realisht, më thonë sikur të keshëruni ndonjë papastërinë papastërinë kët çumsh. A pse realisht do të thonë çumshi në realitet logaritë që është i ndar prej ngorsirës. Para se ajo në gord, çumë është që ndron pa i ndar prej saj. Mirpo, këta dietarë më thonë sipas pra, mendimit të autorëve të dietar që kanë këtu më thonë, thonë se toin thonë se momentin kur ajo ka gordhur, do thonë ajo ajo më është bërë papastërti. Po pa, ngorshira logaritë të gjë e papastër në dytë pa ndaj qumshtën këtë ras është prekur, ose katakuar një gjithë pa pasër edhe për kësha kësojnë është bërë vetë i pa pasër. Kurse shë e ollislami bëndimit të imi allam shërot, si që përmën këto në limën e ti me gjmull fatawa, ka mendimin që qumshti është i pasër. Dhe këtë mendim tina e bazën, e bazën do thotë në mendimin tjetër, të ti që ka përzjedhur si mendimin matësak, që ka thonë se gjdëgjë, që nuk çdo gjë llogarit nuk llogaritet që është e papastër përderisa nuk ndryshon ndonjë prej vetive të saj për shkak të papastërtisë. Prandaj i thotë: "Nëse e këtras, në çumshin kët rast, në çumshin gorsirës nuk ka ndryshuar ndonjë prej vetive të tij, me gjakun e gorsirës apo me gjëra të tjera, me pjesë tëra të trupit të trupit të saj, atar është i pastër." Mir posha u jo themi: "Mir Allah më shoh" thotë. Ajo që më bëhet mua osa më duket mosi mendimi më i saktë është ai që ka përzjell, pra ë autori, pra që është medhe, mendimi më i mëlhep të Hambeli. Po në këtë çështje thot ata mendimi i tij është më i saktë sesa mendimi i shehoku i Islamit për arsye se edhe pse në realitet, pra çumsti llogaritët i ndar për kafshës, pra kur tu bëhet edhe mblidhet në në xhirin e saj, para se kafshat ngorda i llogaritë çështin të ndar për soi. Mir po thot këtu çumshi është sasia e tij shumë e pakët, shumë e vogël në krahasim me papastetin e madhe që ai është prekur ose është takuar me të. Pra me kafshën, këtë rasë kur kanë gordur, pra ai është kafsha këtë rasë është sasia so e saj është shumë e madhe. Kurse sasia çumshi është shumë e vogël. Prandaj thotë, kjo kafshë e ka rrethuar kët çumsh, po pra kjo kafshë e gordhur e ka rrethuar kët çumsh nga të gjitha anët, kurse sasia e tij është e pakët. Pasaj, thot, e, gjithashtu, thot, a, ajo që e, është e dukshme, është se, e, dhe më thonë, kalibëzimi i ngorsirës këtë rast është përndarë edhe të kjo qumështë. Për arshtë yse, thot, qumështë nuk e ka të forcën, atë foqin e ujit. Por nuk është sikur se ujn e forcën dhe foqin e ti që mundet me e largu pa pasërtim prej vetës. Pandaj thot me dhehebi, edhepse do thonë mendimi, si pas me mendimi me dhehebi në hambelin këtë që ështëja, mund të jeti diskutu shumë. Dukë e marë parasysh regullën e fikut që e përmanu ma lartë që gjithë do gje, që nuk nëndryshon vetit e ti, ose nëndjën e prej vetit e ti me, me papasë të ti, nuk logaritet e papasë pa të raja gjë. Thotë edhe kjo është një regullë shumë adhështore, do një regullë, do thonë e, e, e, e, e forë të përkryër, po është mohke me, e palju hatshme, mirë po thotë me e marë edhe me përzidh edhe me përnu me mendimin me, me e me dhehebet në hamelin këtë rështë, kjo është nga aspekti ihtiatet, pra që është me sigurt, pra që me vepru muslimanat që është me sigurt, dhe gjithashtu, thejme që është me sigurt me përnu, me mendimin e mëdhëhem të hamulin këto çështje duke marr parasysh përgjithësimin e fjalës së Allahut subhane ve te ala që ka në surën Maide ku thotë hurrimat alekumul meita juaj është ndaluar ngursira thotë edhe çumshët që është në në xhirin e saj hën ose përfshihet në këtë përgjithësim që u përmend në këtë fjalë të Allahut subhane ve te ala pasaj autori thotë ma kullu ajzaeha najis najisat ghaeru sha'rin wa nahwehi të gjitha pjesët e ngërsirës lo arritën pa pasërta përveç qimeve edhe tjerave në gjeshme me, me to pra pa të gjitha pjesët e ngërsirës lo arritën pa pasërta këmbët e për, sajt këmbët përparme ose prafme koka e kështu më rad ka se Allahu s.a. ka përgjithu me fjallën ti pransurën në ram në jetën ishë në 4 të pesot illa e njeku në mejtëtën e ndemën mesfuhën e u lehme khinzirin fe inneho r Por ju e çdo gjë që është halal pra e lejuar për ju, përveç ngorsirës. Apo djoko si të silje shtai deri apo mishi, mishi i i derrit, nga sa thot këto janë të gjërat pa pastërtë. Edhe pra ngorsira, kur përmendet fjala ngorsir, pa çoftin, i përfshin të thot të gjitha pjesët e kafshës, qofshën e thot të jashtëm ose të mbraçme. Autorët pastaj po e bënin preshin, po dohoi rusharin o oh, në nah huhi hivë, përvesh qimeve ose flogve të ngërsires, edhe tjera në gjeshme, po tjera në gjeshme, unë përmer në leshin që është të dhenë, apo në arabisht ajo që që uatë weber, që janë të për devit, praj atë uqimit, apo dhëthot fiet që janë të devit, apo puplet që janë të, të shpezit, apo do më thonë sharë, do më thonë atë uqimit që janë, gjithashtu e sharë që unë qimit që janë për por për përadin për apo për lopën e këtu më radh. Po ashtu është i thënë se atë përshtohen edhe disa gjëra tjera. E para, sipas mendimit që ka përziel shekull i Islamit Ibn Taymiyah që është mendim më i saqut për ashtohet edhe ë ekstra ekstra e eshtrat, ngorsirës. Edhe këtu është një prej dy mendimeve që ekzistojnë edhe te vetëm al-Hambali. Ka shekull i Islamit për mend këto në Libën e ti me gjëmulli fëtaj, po është tonë libën e ti në këtjera, akte. edhe argumentanë thotë se ashtë i ngërësirës, edhe përse është, do thotë, në kafshë, do thotë në djenë dhimën në ashtën e sojë, po ka në djenja, mirë po nuk ka jetë të plotë në ashtë, edhe nuk dhe përtonë në gjaku në ashtë në brenda ashtët, nuk, nuk ka në brenda ashtët, nuk, nuk jemë gjakë të të dhe jetë e ashtit është e bazuar në gjëra tjera, po të mishë, gjako, e kështë më radhë. Po ashti realisht nuk ka jetë veç se duke umpështetur ose duke bazuar të tjërët. Pra nda i thot është, është njën shumë me thonjet me qimet, leshin, e kështë më radhë. Pra nuk është sigur se pjesë e tjetër e trupit e ngorsirës. Po ashtu, pra shë e lisa me argumentohet edhe me faktin se pa përstetia o pra cilët edhe vërtetë të rrëz gjakut. Por pra gatdashja si thon ka thot kafshë të cilat nuk kanë gjak që rrjedhën llogariten të pastërta. Mir po shehu shehu themin, i thot se edhe në këtë çështje, dohan dietar të mdhaj himir hanveli e kanë, do thon ja kanë çaluat vërtetë tës, edhe so mendimi i tyre është maj sakt, këse so më i sakt se sa mendimi se nuk ka përveshë u Islami. Ka së thot ka dallim mes ashtit edhe ka dallim mes atyre koshve të cilat nuk kanë gjak që rrjedhën donët këto dyta janë do të thot krijesa janë kosh të veçanta, po një krijesa të veçanta të Allahu subhanahu. Ndërsa ashti thot është pjesë e kofshës, për këtë arsye thot llogaritët e papastër si si do të thon kuptimin që e pasën pra, është, i pason pjesën tjetër të kofshës. Pra ashtu llogaritët e papastër nga se i pason pjesë të tjera të kofshës ngordhur. Po ashtu thot edhe është të ndjenë dhimbje, dhe nuk është sigur se thoni, thoi, apo leshi, apo gjimet, floket e kashët cilat, po pra nuk ka ndjenja, të nuk ka dhimbje, kështë më rronë. Pasaj, thot, fakti që e, ose fakti që ka përmanë Shevul Islami që nuk ka gjak branda ështët, thot edhe kjo është një qështë e diskutushme, për arsivë se e thot, ajo që duket, është edhe në është kemi gjak, sot siqë mund të desarasa kur do thotë i shikojmë estratet e, e, e, e, e, e, e kozhve lloji i dy të kozhve që bëhet për jashtëm edhe çan llogaritët e pastër janë është peshku edhe të tjera edhe tjera të kozhve dohon të detet pa përjashtim por këta të llogaritën të pastërto e dhëngorsira e detet po për ne është halal është e lejuar me hongr poшта poster edhe është halal është e lejuar me ngrym siç ka thonë Allahu subhanehu ve te në surën Maide në ajete në të 30 "وحلل لكم صيد البحر وطعامه" jo vetëm janë lejuar ë gjëtia kozhat e, e detet dhe ushimi ushimi i kozhat e detet e, të e Abbasit, kemi shpjeguar më lart domethënë tefsirin e Ibn Baset e kemi përmendur tefsirin e Ibn Baset radiallahu anhu kur e ka shpjeguar këtë ajete ka thonë se sidul bahr janë kafshërat po i gjuajm edhe i i, i, i zojnë të gjalla kurse ta muh janë kafsha të cilat i marrim të ngordhura prej detit. Po këto janë halal. Prandaj piksojm e kuptojm se nëse një gjë është e lejuar të konsumohet, nëse një kafshë është e lejuar st halal të konsumohet, atëherë rrjedhimisht ose detyermisht thajmë që ajo është edhe e pastër, mirë po nuk është nuk mund ta themi me të, të kundërtën. Prandaj mund të përmbledhim tre parime këtu ose tre rregulla. E para është Kjo që e përmandon çdo gjë që është halal e liuar të konsumohet llogaritë të ta pastër. E çdo gjë që është e papastër është haram të konsumohet. Mirpoin nuk është kjo është pra rregulli i dytë. Kurse rregulli i tretë, nuk ka çdo gjë që është haram të konsumohet llogaritë të dha e papastër. Mirë. Rregulli i tretë është do të thotë kufoma e njerëjit por bëhet përjashtim për atoaj që përmano më lart. ëh, gasë, do të thotë pyqmerë, saqë ka thonë në mënyrë të përgjithshme inel momin el ajjës. Vërtet besimtari nuk kurrë nuk bati papastër, si kemi përmendur hadithin më lart. Po hadithi është i saktë. Por kur dårse një njeriu kur të vdes, ne e pastrojmë atë, e lajm, po japim ngusël. Sikur sikur njeriu bashit të vdesë të jetë bëi i papastër pot ose tlogaritë i papastër nuk do të kesh të dobi pastrimi ti. Dhe rroi i katërt jon ë do thot kafshët të cilat ngordon mirë po që nuk kanë gjak që rrjedhën. Po aq është ambalarë nëse vritën ose ë do të nëse mbyten ose e, do thot lëndohen e kështu me radh, ses si janë mizat apo karkalesat apo akrepat e kështu me radh. To dhe thonë për jashtim për jasaj që për më një lartë, pra logaritën që jenë të pastërta. Dhe argument për këta është hadithi e borerës, që trasmetohet të Bukhëriju, pejga mirë i salalasëm ka thënë, i dhavaka adhubabu fi shërabi e hadikum, feljek mishu thumë meljen zahhu. Kër mizabije në pijen ose ushqimin e dikuj për jush, atërë thotë leta shytë ato, ja ta fusno ushim leo ta jit no ushim pa pasaj leo ta largoj por këtu kur pejgamberi saum saum po na urdhon me zhyt mirë në mizën atër kuptohet kjo e përshin edhe me me zhyt mirë në mizën e ushim ose në pijen që jemi duke pirë në rastet kur për shembull ai pi ose uji është i nxehtë ja në kur mizë zhyt në ujë të nxehtë patë dot se ajo ka më ngordhë prandaj sikur të ishte ajo pa pastër atë pejgamberi saum do të na urdhon të që me me derdhat ujë, që e pim ose atë ushhim me kështu më radh. Prandaj këtu mund atyre 3 rregulla që i përmarrëm më lart, mund t'ja shtojmë edhe rregullën e katërt. Cilan vetëm dham shaj ose përmarrëm pak më lart, mirë po mund të shtojmë se si, se si, se si, si një rregull të katërt, e cë është se një gjë për drejtës është e lejuar, nuk kërkon më domosht që të jetë edhe e pastër. o përderi sa është e lejuar nuk kërkan me dohëmës që a jetë jetë e pasër o, dhe rëtet e këndër një gjë përderi sa është e pasër nuk kërkan me dohëmës që a jetë jetë e lejuar të trast mizë a logaritët e pasër mirë, po, këptohet, nuk është e lejuar të konsumët pra do të hedhët ashtu si qëna përna i figamerit sallallahu a.s. dhe kur autorit këto po thot ghejru shari në më nahvi pra preashtim pëjnë qimet edhe gjërat tjera të kafshës në gjejshme me qimet, si që në pra, leshe e, fjet që i kanë, pa i gëzofi që i kanë kafshët në bilkurën e tyre kështë maradhë. Këto të djetarë dhe kanë kurzu, Allah i më shërofë që, pra këto gjëra leshe e qimet e kështë maradhë, logaritën që janë të pastër ta nëse rruhen, ose shkurtohen shumë dhe apo rruhen, jo nëse ndukën, pra, pra se nëse nëzirën në formë të ndukjës. Pra rëcijë se këta djetëtorë thoi, nësë ato në duken, atëherë rënjet e tyre janë të mbushora me pjesë prej ngërësirës. Së do mështë të kjo duket qartë kërë i largojnë pupla të shpezet. Pra, pa tjeder që pupla dohënë në rëjtë e saj, në rëjnë në rënjet e saj, ka pjesë prej gjakot të pomishit të, të, shp të, shp të, shp të shpendi ose kështë më rraqë ka në kurbë. Mirë pa sajë për këtë, qimeve e kështu më radhë nuk është shumë e dukshme. Mirë pare alishtë në edhim që këto, do përën qime apo leshe e kështu më radhë, rënjët e tyre i kanë të zhytura në, në mrenë lëkurës. Përndaj, thejme që ajo do përën i, i, i prek ose ka kontakt me i pjesë të, të nga shënë sëngorë dhe pra që është e pa pasër. Përndaj, këta djetare kanë kurzu që Nëse ne i përdorim për aqimet e tyre ose leshin e tyre kështu marad, atërë do të që ato të, të shkurtohen shumë apo të ruhën dhe jo të ndukën. Për ndaj për, mes, për, për i kësojni, arrime kuptu që pjeset e ngërësires janë tri loje. Po qështam, qimet apo leshi, buplat e kështu marad, e në tjera në gjeshme këtojnë të pastrëta. E dyta është mishë vajërat që janë brenda lkurës këto janë pa të papastërta, edhe këtu nuk ka kurfa dobije në ato rezën, prandaj nuk nuk bëhen të pastërta kurrë. Edhe është lkura e cila është në nivel mes tyre dy, dy të dytë parave. Prandaj edhe dispozita e saj dallon ose është mes të këtyre dy llojeve që i përmendom më lart, siç e kemi shpjeguar edhe ndërsa ne kaluam. Këtu do ta marrëm edhe një shtojc si plotësim i kësaj teme që e sjell si autori ai gjithasë dietaret e kanë përmendur Allahu i pshërhëtuar për dietaret e fikut fukahajçe disa prej tyre kanë përmendur siç e lezon në librin Ensaf të mulla ibn Hamlichi në asazorët e ngorsirës apo planti i saj e bëhen në formë të fijeve që përdoren pastaj më vonë atë ajo von, ky llojaritë që është si lloj regje për to po ka ka dispozitën apo është në, në shkallën e regjis dhe si pas saj pra nuk lo e rritën si pas me thejbet pra hambeli nuk lo e rritën e pasër mirë po lejot për durimi saj në gjërat që jenë të thata pra në gjërat që jenë ngurta dhe jo ato që jenë të lëngshme mirë po autori i libët e lëforu që është pra Allah më shëroft që është pëj në zënsëve më të njor të shëjhull islami të mëntejmies së domës në qështit që e fik thot i etawajjahu la ajo që e shoh si mendim më të saktë duke u bazuar në parimet ose edhe bazat e mëdhëheve të hanbelit poçi është mendim më më i pranueshëm më i saktë ose nuk llogaritet në këtë rast kjo nuk llogaritet që është regjja prandaj që mendoj se e ka e ka parë zgjël autori i librit foru është vërtet mendim i pranueshëm dhe Më rrëd, pra, pra, soj, pra, andaj, me dijim, me i saktë para arsyesë së sa i përket zorrve dhe sa i përket plensit e këtu më radh këto llogaritën pra bazë e ngorsirës, pra janë brenda asaj llogaritën bazës së saj. Prandaj mendoj më i saktë është ai që e ka zgjedhur autori i librit foru që domthon ato edhe nëse bëhen në formë të fijeve, ja, pra në formë të shiritave këtu më radh pra ajo nuk llogaritet, nuk llogaritet rregjje edhe janë pra të logaritën që janë të pa papastrëta. Pasaj utori thotë, u e ma u bine min hejin, fa hua ke mejtët i hi. I shdo pjesë që largohet prej të gjallit, atër e mërë dispozitën e ngurësirës se ti. Kjo është regullë e fikët, kaj dhe fikëhia, regullë e fikët. Pra shdo gjë që, që largohet prej një kriese që është të gjallë, prej një kash, apo kriese që është të gjallë, Atër e mërë dispozitën si kurse në kërësi rasoj. Po e mërë dispozitën si në kërësi rasoj nga aspekti a është e pasër, a po e pa pasër, a është halal, e lejur, a po është haram, e kështë mëllat. Pra ndaj, nëse një piesë largohët prej një rjut, a është e pasër. Mirë po, ndohon është haram të përdoret, për arsye se jopëse është e pa pasër, mirë po përshak së shenterisë një rjut për po çka Allah subhanahu taala ka bën njeriu pa 30 i ka dhën hurme pa po i ka dhën çendri aje çe largohet nëse largohet në pjesë prej donjë peshq ose donjë koshë të detit edhe të ujrave atë është llogaritë që është e paqesë është halal po është e ljuar aje çe largohet prej lopës për shembull atari është e paqesë është haram të konsumohet kjo po është e paqesë dhe është haram të konsumohet. Pse, nga se në korsira e lopës, është të pëpasër dhe është haram. Mirë po djetarët, pra e fikot, pe i kso kan, i kanë preashtu dy gjera. E para është aje kasha që që që qëtë e taride. Po që, për qëllim është kasha cilin e, që gjuhet, kasha cila gjuhet në formë të ndjekjis. Po një grupë njerëzve e ndjekin Për me, për me mirë, por me por me gjujt mirë po nuk arrin pra me me zon edhe me therr. Por kjo është çuottaride. Kofsha e cila do thon ka ikur për njerëz, valla ata e ndjekën me zon me therr, mirë po nuk arrin me me, me zon edhe me therr. Por do thot gjat ndjekjes e godasin ë do thot me shpatat e tyra ose me sikat e vllajve edhe, edhe ja largojnë një pjesë. Ja largojnë ja largojnë një, një, një pjesë të të trupit të saj. Për shembull ja largojnë këmbë ose dhe thëtë dikush një alergoni këmë për para, dikush këmë në mrapa, dikush kokën, dhe resat vdes, dhe resat në gordh. Ta ndjetarët e kam po preashtëm që kërë lejote edhe nuk lë arritit, pra, e pa pasër, mirë po lejote konsumote. Për këta nuk kemi do një argument prej hadithëve të pegamerit, sallallallaj, mirë po kjo është transmituar prej sahabëve. Se që për mëni ma Mahmidi, Allah më sheroft, edhe këta për cilë pej Hasen el Basriot, që thot, e, kështu kanë vepru sahabët gjatë beteja vëtë të tyre, edhe e kanë kan pasë me ndimi që nukatë këshe që të konsumot këmish. Pra për cilë të ima Mahmedi, si që përman praj Ibn Kudamën në Mughni, edhe i binë Mishajib në Musanëf, që thot, e, prej Hasen el Basriot, që thot, enëhu kane laja rabit tari dhe ti besen, kane lë muslimune, je faalune dhalika fi me gazihim, Hasani besniu ka pas mendimin se nuk ka të këshe pra, të konsumohet pra këto këto kafsh, e cila pron goditen në këtë mënyrë dhe largohat ose për, prehet një, një copë e trupit të saj. Sot edhe muslimanët kanë vepruar këto gjat betejave. Pra gjat betejave kur s'kan pas muslimi ibn Zonqas edhe mikhter. Edha urtësia në këtë që kanë kanë pranuar pa imam Ahmed dhe Hasan al-Basri bi sahabe dhe Allahu te mëmir, është se Kjo kafsh, po pra, që që qëtë të aride, po pra, që ndjekin, njerës është pa mundur që të arrihet, të zihet, po që të zëjnë atë edhe të therën. Dhe për dhe i sa nuk kamën si që të therët, atër ajo bëhet halal me goditin e soj. Po pra, kur ajo goditet edhe therët, ku do të qoft në trupin e soj? Në shfa do pjesë në trupin e soj nësë ajo goditet edhe therët, atër ajo logaritët që është halal. Në Gjohot cilin e gjuajmë për, për parë që e kanë gjuajtur Për mes shigjetave, shtizave Ose tarë që e gjuajnë për mes mjetëve tjera Cilin dëhot kër goditet Dëhot ajo shigjeta Ose dëhot ajo mjetit tjetër E godet këtë do qofë në trupin e saj Edhe ajo pas kësaj Pa ajo kafsh në ngord Virpon me këtë ajo logaritet halal në islam Logaritet që është e lijuar Prandaj, këta dietarët kanë logarit Që në gjaj shumë është ed Gase dhe e jo, në në efar mbjure logarita që është gjah. Përveç se, dëmë thonë, ajo është ndarë, po një copë e sajo, se është ndarë ajo vetë kasha në disa pjesë, deri sa ka vdekur. Pra, është ndarë, ju ka ndarë ajo pjesë, para se të ngordhë. Ju ka ndarë ajo pjesë, para se në këto është dalimimës, kësa e dhe gjahat i cili gjuhët, pra. Dhe ima, ima Mahmedet thot, nëse ajo mbetet e gjallë, Pra nëse mbetët e gjallë kasha pasi që t'i largohet një pies, pa për shumër pasi që t'i largohet këmbë, edhe ik. Pra dhe nuk mund t'a rrinë, t'a zënë pro njërës, atërë do thotë këmbë asojnë këtë ras logaritët që është papasër edhe është haram të konsumohet, nga se këto aja logaritët që do thotë prej saj është larguar, pra këmbë ashtë larguar prej saj e, duke mbetër e gjallë kalërsë larguar duke duke mbetarë ja ende gjallë në jetën e saj. Prandaj llogaritja që është në korrsir edhe pa pasporë. E dyta që e përgjigjton dietar për kësaj që u tha më lart është misku. Edhe jo çesja apo fshika, fshikza e e miskut. Poç pra çka është misku? Misku nuk është ajo që do të thonë ne e kuptojmë ose e dimë që ato lloje të ndryshme të parfumeve. Mirë, po kjo është një laj i veçant i parfumit, që edhe shqip e kemë fjallën në gjeshme këta që është mëshkë. Dhe kjo mëshkë, apo kjo parfum, kjo erë e këndshme edhe e fordë në zirët pre një, pre i gjendrët si një dreri, moshkull, në mashkull, e cilë e ka mbranën e trupin e, e ti. Po është një laj pre, lajë pre i lojët e drera, vëse të gazaleve, vë kështë të më ratë. Përnda e edhe që vëtë gazale e, e, e më oti atorët ose përmendet që kur dëshironin me nxirr myshkun prej drerit, atar ata e godasin me këmbë në pjesë do të thonë e godasin me këmbë në në, në pjesën e barkut. Edhe pasaj fillon të rrjedh gjak pri kthizes së tij. Pastaj ata e, e marrin një litar të fortë ose një petë të fortë edhe e lidhin. Pa e lidhin kët gjak. Me një lidhje të fortë njërë që dëmëhon gjaku mos me dhe përtu në trup, po që mos me pas gjakdeje dhe të mbranshme dhe pastaj të thot pas një kohë, kjo qesja apo kjo fshikza e, që është me kjo të mishku në branda bje ja, dhe pastaj të thot prisaj në zirën e, dhe thot atë një prej aromave edhe parfumave që kanë aromen më të mirë dhe më të kënçme pra ndaj këta diatar thonjë që mishku kjo mishku, pro kjo meske cilje është në brenda kësoj qesi në brenda kësoj fshikze do thonë është larguar, është në marur prej një kafshe cilja është e gjallë mirë po do thonë është logaritët e pastor edhe lejot për dorët do thotë mishku në këtë rastë për këtë arsye, do më thonë është edhe një poezi që e ka thonë në limë të nebbi që ka qenë pipajat vëtë njohë kohon fein të fukil ename, va an të min humu, fein në lëmiske ba'du dhe mil gëzali, nëse te jau të i kalon njerëzve, më ndonjë gjë, dhe të je pityre, po pjesë të tyre, atër dije që misko, pro misko, është një pjesë e gjokët e gëzali, pro të këti lojdreri. Po pra, anë nuk e... edhe misko cilë dëhonë, ka aron të mirë është pjesë e gjakot e vazallit, prandaj nuk javlen që ti të hotë të bësh me një malo se krye lartë pëse i kejtë i kalun njerës në një në një qështet e saktuar, edhe këto përfundëm këtë ime e në shala në derëse në ështëm do të flasëm për temë në radhës që si e lautori e që është babull i stin gja, pra, po tema cila fletë në flet rothnyrës se si do të pastrohëmi Paz sehtir të kruem në bu ayet fizyolojik edhe Allah-u edime bine, Allah-u alem, Allahumme salli ve sellim ala nebiyina Muhammedu, ala alihi ve sahbihi ecmehin.